Без тишине мртвих, узалут покушавамо прочитати сведочанство о умиранју. Време о коме санњамо уз кости или је за више стојана. Безкрајно небо прислонило бол за три брата. Путује с наман неизбројаним. Улази у убо, себарско и кралјевско, у птицу, у шуму недоходну. I kad nas je najviše bilo, Bosnja je jasnim glasom na vrhu kule pevala, u temelju pred zvezda, pod zenitama ognjišti, culo u ravnim potarima, koji su zidovi nisu više mali za san koji u njima samuje